Штовхач Розділ 1. Гірка пілюля 1. Коли стрілець проник у свідомість Едді, у хлопця виникло миттєве відчуття нудоти і з'явилася підозра, що за ним спостерігають. Цього Роланд не відчув, Едді розповів йому пізніше. Інакше кажучи, якесь невиразне відчуття стрільцевої присутності у нього все-таки було. У випадку з Деттою Роландові хоч не хоч довелося негайно виступити вперед, і вона не просто відчула його. Складалося дивне враження, що вона чекала на нього, на нього чи іншого відвідувача, що вчащав регулярно. Так чи інакше, Детта повністю усвідомлювала його присутність від тієї самої миті, коли він з'явився в її свідомості. «Джек Морт не нічого нічогісінько». Від французької мов – смерть. Він уважно стежив за хлопчиком. За цим малим він спостерігав уже два тижні. Сьогодні він збирався штовхнути його під колеса. Два. Очі людини, якими дивився зараз стрілець, не бачили обличчя хлопця, але Роланд пізнав його навіть зі спини. Саме його він зустрів на придорожній станції в пустелі. Його врятував від провидиці в горах. Його життя приніс у жертву, коли перед ним постав вибір – рятувати малого чи нарешті наздогнати чоловіка в чорному. Малого, який сказав – «Уперед, цей світ не єдиний, існують інші». І впав у прірву. І хлопчик не помилявся. Тепер у цьому не було жодних сумнівів. Тим хлопчиком був Джейк. В одній руці він тримав простий коричневий паперовий пакет, а в другій синю полотняну сумку за горловину, стягнуту поворозкою. Судячи з кутів, що випиналися з-під матерії, стрілець вирішив, що там книжки. Дорогу, яку хлопчик збирався перейти, наводнив транспорт. Роландові стало ясно, що ця вулиця пролягала в тому самому місті, звідки він забрав в'язня і даму, та зараз це не мало жодного значення. Поки що не важило нічого, крім подій, які могли відбутися чи не відбутися за останні кілька секунд. Джейк потрапив до стрільцевого світу аж ніяк не через чарівні двері. Портал, яким він пройшов, був простішим і значно прозаїчнішим. Хлопчик народився у світі Роланда, бо помер у власному світі. Його вбили, а власне підштовхнули. Штурхнули на проїжджу частину під колеса автомобіля, коли малий йшов до школи, тримаючи пакунок зі сніданком в одній руці та портфель з підручниками в другій. Його штовхнув чоловіку чорному. «Він наміряється це зробити. Просто зараз. Ось яке покарання мені призначено за те, що я вбив Джейка у своєму світі. Я побачу, як його вбивають тут і не зможу цьому зарадити». Але стрілець усе життя тільки тим займався, що йшов проти жорсткої долі. То було його Ка, якщо хочете знати. Тож він виступив уперед, не роздумуючи, керуючись рефлексами, які так глибоко засіли в його підсвідомості, що вже майже перетворилися на інстинкти. В ту саму мить його осяяла думка, жахлива й іронічна водночас. А що як тіло, до якого він увійшов, належить самому чоловікові в чорному? Що, як кинувшись рятувати хлопчика, він побачив, як власні руки штовхають його на дорогу. Раптом усе це відчуття контролю облудне. І Волтері в останній розвеселий жарт полягає в тому, що Роланд власноруч мусить убити хлопчика. 3. На одну єдину мить Джек морт втратив тонку міцну стрілу своєї зосередженості. Вже готуючись стрибнути вперед і штовхнути малого під колеса, він відчув дивний імпульс і мозок витлумачив його неправильно. Так само й тіло часом помилково приписує біль у одній своїй частині зовсім іншому органу. Коли стрілець виступив уперед, Джекові здалося, що йому на потилицю сів якийсь жук Не оса, не бджола і не інша комаха зі справжнім жалом. Ні. Проте кузька була кусючою і, в місце чесалося. Можливо, комар. Утрату концентрації уваги у вирішальний момент Джек приписав саме цьому укусові. Ляснувши себе по потилиці, аби прибити на докучливе створіння, він повернувся до хлопчика. Йому здалося, що він не встиг ще й оком зморгнути, але насправді минуло сім секунд. Він не відчув ані стрімкого наближення стрільця, ані його не менш хуткого відступу. І жодна людина з тих, що снували навколо, людей, що йшли на роботу в більшості своїй підземки в сусідньому кварталі, йшли з обличчями припухлими від сну і напівсонними відстороненими поглядами, не помітила, як змінився колір джекових очей за строгими окулярами із золотою оправою. Звичний насичений відтінок блакиті набув світлого забарвлення. І так само ніхто не помітив, як до цих очей знову повернувся їхній звичайно зеленувато-синій колір. Та коли це сталося, і Джек знову зосередив увагу на хлопчикові, його охопила лють розчарування, гостра, наче тернова колючка. Шанс було втрачено. Світлофор тепер горів іншим світлом – він подивився, як хлопчик переходить дорогу разом з іншими пішоходами і собі повернувся в той бік, звідки прийшов, та рушив просто проти потоку людей. «Гей, hey, містер, а дивіться, куди прете!» Якась дівчина-підліток з кислою пикою. Він навіть не помітив. Грубо відштовхнувши її у бік, Джек пішов далі, не озираючись. Цілий оберемок книжок розлетівся в різні боки і вслід кривдникові пролунало розлючене каркання. А він ішов собі п'ятою авеню, віддаляючись від 43-ї вулиці, де сьогодні запланував заподіяти смерть хлопчикові. Джекова голова була похилена, губи стулені так міцно, що на місці рота над підборіддям здавалося лишився тільки шрам від рани, що давно вже загоїлася. Проминувши місце на розі, де вулиця звужувалася, він не стишив ходи і навіть прискорив темп, по черзі перетинаючи 42-го, 41-го, 40-го. Десь посередині наступного квартала він пройшов повз будинок, де мешкав хлопчик і ледь окинув його побіжним поглядом. Хоча за останні три тижні Джек кожного ранку супроводжував малого на шляху до школи. Ішов за ним від будинку дорогу вулиці, розташованої за три з половиною квартали на п'ятій авеню, рогу, який він про себе охрестив місцем для штовхання. Дівчина, яку він зачепив, викрикувала йому вслід про кльони, але Джек Морт їх не чув. Так, любитель метеликів не звернув би ані крихти уваги на звичайного непримітного метелика. Джек був теж любителем метеликів. На свій кшталт. За фахом він був успішним аудитором, а штовхав заради розваги. Для нього це було лише хобі. 4 Стрілець повернувся вглиб свідомості цього чоловіка і там зомлів. Хоч одне все-таки тішило, вбивця не чоловіку чорному, не Волтер. Решта – абсолютний кошмар і всеусяжне усвідомлення. Звільнена від тіла його свідомість, його Ка, лишалася такою самою, як завжди, здоровою і проникливою. Однак здобути в одну мить знання звалило його з ніг. Виявилося рівноцінним раптовому удару в скроню. Знання зійшло на стрільця не тоді, коли він виступив уперед, а лише після того, як він упевнився, що хлопчик у безпеці і знову відступив назад, у глиб. Він побачив зв'язок між цим чоловіком і одеттою, надто фантастичний і водночас надто реальний, аби бути випадковим, та зрозумів, що таке видобування трьох насправді і ким ці троє можуть бути. Третім був не цей чоловік, нештовхач. Третім Волтер назвав смерть. Смерть, але не для тебе. Ось що сказав Волтер, навіть на порозі смерті розумний, наче сам сатана. Відповідь адвоката така близька до істини, що сама істина могла надійно сховатися в її тіні. Смерть прийшла не по нього. Смерть збирається втілитися в ньому. В'язень, дама. Третя смерть. Зненацька стрільця охопила впевненість у тому, що Третій він сам. 5. Роланд, який перебував у чужому тілі, наче керована торпеда, запрограмована на зіткнення з чоловіком у чорному в ту саму мить, коли той з'явиться в полі зору, стрімголов метнутися вперед. Жодної думки про те, що станеться, якщо він завадить чоловікові в чорному вбити Джейка, у стрільця не було. Він замислився над цим тільки пізніше. А статися міг парадокс. Свищ що просторій часі, що міг би перекреслити всі події, які відбувалися після його появи на придорожній станції. Бо звісна річ, якби він урятував Джейка в цьому світі, то хлопчик не з'явився би в іншому і їхня зустріч була б неможлива. Змінився б також увесь подальший хід історії. Які зміни, їх навіть уявити було важко. Те, що результатом однієї з них могло б стати закінчення його пошуків, не спало, стрільцеві на думку. Безперечно, такі запізні роздуми не мали нічого спільного з реальністю. Якби він побачив чоловіка в чорному, то жодної думки про наслідки, парадокси чи призначений долею хід подій не могли б завадити йому просто нахилити голову до того тіла, де він зараз перебував, і з усього розгону врізатися нею в груди Волтерові. Роланд був так само безпорадний перед натиском цього імпульсу, як револьвер не може опиратися пальцеві, що натискає на курок і випускає кулю. І якщо після цього все би згоріло пропадом, то і біси з ним. Стрілець швидко обвів очима гурт перехожих на розі, роздивившись кожне обличчя. Жінок він розглядав не менш прискіпливо, ніж чоловіків, аби впевнитися, чи серед них немає тієї, що тільки прикидається жінкою. Волтера серед них не було. Роланд помало розслабився. Так палець, що притискається до гачка, може в останню мить розпрямитися. Ні, Волтера поблизу хлопчика не було. І стрілець відчув упевненість у тому, що ще не час. Не зовсім той час. Той час наближався. До нього лишалось два тижні чи тиждень, а може навіть один єдиний день. Але поки що був не час. Тож Роланд повернувся вглиб свідомості. А дорогою побачив. 6. І вражений зомлів. Одного дня чоловік, у свідомість якого відчинялися треті двері, зачаївся біля вікна з кімнати в будинку, де було багато покинутих мешканцями кімнат. Покинутих, якщо не вважати пожильцями п'яниці божевільних, що часто там ночували. П'яниць було чутно здалеку, від них відчайдушно тхнуло потом і сечею. Божевільних видавав сморід їхніх розхристаних думок. Єдиним предметом умиблювання в цій кімнаті були два стільці. Джек Морт користувався обома. На одному сидів, а другим підпер двері, щоб вони не відчинялися в коридор. Непроханих відвідувачів він не чекав, але краще було вберегтися. Морт сидів досить близько до вікна, аби визирати з нього, і достатньо далеко від навскісної лінії тіні, щоби сховатися від випадкових глядачів. У руці він тримав розкришену червону цеглину. Її він витяг зі стіни просто за вікном, де розхитаної цегли було багато. Стара, з нерівними краями, але важка цеглина. На ній, наче прилипали, міцно трималися шматки давнього будівельного розчину. Чоловік збирався скинути цеглину комусь на голову. Йому було байдуже, хто стане жертвою. Коли йшлося про смерть, Джек Морд грав в працедавця, що надає всім рівні можливості. Чекати довелося недовго. На тротуарі внизу з'явилася якась родина з трьох осіб. Батько, мати, маленька дівчинка. Дівчинка йшла між чоловіком і жінкою. Напевно, батьки вирішили, що там вона буде в безпеці від вуличного транспорту. Неподалік була залізнична станція, і автомобілів тут їздило не так вже й мало. Та Джек Морт не переймався автотранспортом. Його більше турбувало те, що навпроти немає жодної будівлі. Їх вже позносили. На місці будинків лишився пустир, більше схожий на сміттєзвалище. Всюди валялися розколоті дошки, розбита цегла, то тут, то там блищало скло. Він збирався вихилитися з вікна всього лише на кілька секунд, та все одно надів темні окуляри і прикрив біляве волосся шапочкою, що в ту пору року виглядало недоречно. Усе це маскування мало ту саму мету, що й підпирання дверей з тільцем. Навіть якщо убезпечити себе від несподіваних ризиків, то ніколи не зашкодить зменшити ще й ті неочікувані небезпеки, від яких ти не захистився. На ньому також була завелика, як на його розмір, спортивна кофта. Вона доходила морту майже до середини стегон. Цей мішкуватий одяг допомагав приховати справжній розмір і обриси його тіла, досить худорлявого, на той випадок, якщо його помітять. Таке вбрання також слугувало й іншій меті. Щоразу, коли Джек влаштовував кому-небудь атаку глибинною бомбою, саме так він охрестив це дійство, атака глибинною бомбою. Він кінчав собі в штани. Мішкувата кофта мусила приховувати мокру пляму, що незмінно розпливалася на джинсах. Родина вже майже наблизилася. Не треба фальстартів. зачекай. «Просто зачекай!» Тримтячи від збудження, він став біля підвіконня. Простягнув руку з цеглиною вперед, підтягнув її назад до живота, знову виставив уперед і знову забрав. Але цього разу рука застигла напівдороги. Потім вже цілковито заспокоївшись, висунувся з вікна. Момент, як завжди, був вибраний вдало. Морд скинув цеглину і дивився, як вона падає. Перевертаючись, цеглина полетіла вниз. У променях сонця Джек чітко бачив на липлі шматки розчину. В такі моменти, як ніколи, все навколо здавалося чітким, усе демонструвало свою точну й геометрично досконалу сутність. Саме це він виштовхував у реальність так скульптор б'є молотком по рістцю, щоби змінити вигляд каменю і з грубої кальдери витворити нову сутність. Саме в цьому проявлялася найдивовижніша річ на світі, логіка той самий екстаз. Часом він не потрапляв у ціль чи кидав косо, подібно до того, як скульптор може вирізбити негарно чи недаремне, але сьогоднішній кидок був досконалим. Цеглина впала прямо на голову дівчинці в яскравій смугастій суконці. Він побачив, як на всі бризнула кров, яскравіша за цеглину. З часом вона висохне і набуде такого ж самого бурого відтінку. А потім мати закричала. От тоді-то Джек Морти взяв ноги в руки. Він перетнув кімнату і шверганув стілець, яким підпирав двері в дальній її куток. Другий стілець той, на якому він сидів, перекинув ногою, коли прямував до дверей. Задравши кофту, Морт витяг із задньої кишені штанів бандану і скористався нею, аби повернути ручку. Відбитки пальців – це неприпустимо. Тільки ті, кому набридло жити, залишають відбитки. Поки двері відчинялися, він запхав хустку назад у кишеню. У вестибюлі він зобразив хитку ходу людини на підпитку. Навкруги не роззирався. Озиратися теж було парафією смертничків. Ті, хто хотів жити, знали, що видивлятися, чи тебе бува хтось не помітив, надійний спосіб цього добитися. Після випадку свідки можуть згадати, як бачили того, хто озирався на всі боки. Тоді якийсь розумак коп запросто вирішить, що інциденти хто був підозрілий, і почнеться розслідування. А все через один нервовий погляд. Джек не думав, що кому-небудь може спасти на думку пов'язати його зі злочином. Навіть якщо цей хтось вирішить, що обставини підозрілі і справді відкриє справу. Але ризикувати слід обережно, іти тільки на виправданий ризик. Усі інші зводити до мінімуму. Інакше кажучи, завжди підпирай стільцем дверну ручку. Та він рушив уперед запелюженим коридором, на стінках котрого крізь обсипану штукатурку подекуди прозирала сітка. Він ішов, опустивши голову і бурмочучи щось сам до себе, наче ті бомжі, що бродять вулицями. «Пронизливі крики жінки, мабуть, це мати тієї малої», – вирішив Джек. Досі долинали до його вуха, але йшли сперед фасаду будівлі. Слабкі і незначні верески. Усе, що відбувалося опісля, крики, метушня, стогони поранених, якщо на той час поранені ще були в стані стогнати, не мало для Джека жодного значення». Істотним було тільки те, що силою змінювало звичний хід речей і вирізблювало нові лінії в потоці життів, і, можливо, в долях жертв, і не тільки їх, а й ширшого кола людей, що їх оточували. Так відкинутого кинутого в стоячу воду ставка каменя розходяться кола. Хто б наважився сказати, що сьогодні Джек Морт не став скульптором світобудови, чи не стане ним у найближчий час – «Боже, не дивно, що він кінчив у джинси!» Спустившись униз на два прогони сходової клітки, він нікого не зустрів, але й далі йшов трохи непевною ходою. Проте в жодному разі не хитаючись. На п'яницю, що бреде, собі похитуючись, ніхто не зверне уваги. А от того, хто демонстративно хитається з боку в бік, можуть запам'ятати. Джек щось бурмотів собі під нос, але не вимовляв слів, які хтось міг би розібрати. Краще взагалі не грати, ніж грати на публіку і перегнути палицю. Через зламані двері заднього ходу він вийшов у провулок, завалений сміттями розбитими пляшками, що мерехтіли міріадами сонячних зірок. Свій відхід він спланував заздалегідь, втім, як і все інше. Ризикувати обережно, йти тільки на виправданий ризик, усі інші зводити до мінімуму, завжди бути винахідливим. Колеги на роботі вважали його людиною, котра далеко піде саме тому, що він усе планував завчасно. І він таки мав наміри піти далеко, та в'язниця чи електричний стілець у його плани аж ніяк не вписувалися. Вулицею, на яку виходив провулок, бігли люди, але вони ще не знали причини криків, тому ніхто не дивився на Джека Морта». Він тим часом уже зняв недоречно в'язану шапочку і лишився у темних сонячних окулярах, які погожого ранку виглядали більш, ніж доречно. Він звернув у інший завулок, вийшов на другій вулиці. Зараз Джек Неквапом прогулювався провулком, що був не таким брудним, як попередні два. Загалі-то це вже можна було назвати вузенькою вулицею. Вона вливалася в іншу вулицю, а за квартал звідси була автобусна зупинка. Автобус приїхав менш ніж за хвилину після того, як на зупинці з'явився Джек, і це також було частиною плану. Двері роз'їхалися, Джек ступив на сходинку, вкинув у гніздо нетоприймача 15 центів. Водій не звернув особливої уваги на нового пасажира, просто окинув його побіжним поглядом. Це було на руку Мортові. Але навіть якби водій придивився уважніше, то побачив би тільки непоказного чоловіка в джинсах. Можливо, безробітного, бо його кофта виглядала так, наче її витягли з мішка ганчірок, які роздає армія спасіння. Зібраність, повна готовність і бажання вижити. Секрет успіху Джека Морта на роботі і у розвагах. За дев'ять кварталів розташовувалася автостоянка. Джек вийшов з автобуса, пішов на стоянку, відкрив ключем автомобіль, непримітний «Шевроле» 50-х років, але в доброму стані, і вирушив до Нью-Йорка. Ніхто йому не завадив. Сім. Усе це пронеслося перед стрільцем за одну єдину мить. І перш ніж його шокована свідомість відключилася, перекривши потік інших образів, він побачив інші картини. Не всі, але й цього цілком вистачило. Вистачило з головою. 8. Роланд побачив, як морт вирізає статтю на четвертій сторінці газети Нью-Йорк Дейлі Мірор, стараючись, аби лезо ножа проходило строго вздовж меж колонки. Внаслідок трагічного випадку нагритянська дівчинка у комі, проголошував заголовок. На очах у стрільця Морт Пензликом, що був прикріплений до кришки тюбика з клеєм, намастив зворотній бік вирізки і вклеїв її посередині чистої сторінки альбому, що, судячи з розпухлого вигляду, містив багато інших вирізок. Ролан достиг прочитати перші речення статті. П'ятирічна Одетта Голумс, котра приїхала до Елізабет Тауна, штат Нью-Йорк, на святкування знаменної події, стала жертвою жорстокого і дивного випадку. Відсвяткувавши два дні тому весілля тітки, дівчинка з батьками йшла на залізничну станцію. Проте той випадок був не останнім, коли Джек Морт утручався в її життя. Чи не так? Так, о боги, так! За ті роки, що минули між тим ранком і вечором, коли Одетта втратила ноги, Джек Морт скинув униз не один десяток важких предметів і штовхнув під колеса немало людей. А потім йому знову трапилася Одетта. Першого разу він скинув на неї цеглину, вдруге він скинув її саму під поїзд. Що ж це за людина? Це його я маю використати. Що за людина? А потім він подумав про Джейка, про поштовх, який відправив його на цей світ, і йому здалося, що він чує регіт чоловіка в чорному. Це й стало останньою краплею. Роланд знепритомнів. «Дев'ять!» Коли стрілець прийшов до тями, то побачив акуратні ряди цифр, що спускалися аркушем зеленого паперу. Папір був розлінований горизонтально і вертикально, тому кожна цифра нагадувала в'язня в тюремній камері. Щось ще!» – подумав він. «Не тільки Волтерів Рейгіт. Щось таке. План!» Ні, о боги, ні, нічого настільки складного чи обнадійливого. Але принаймні уявлення, натяк. «Скільки часу я лежав непритомний», – з раптовою тривогою подумав стрілець. «Коли я переступив поріг дверей, було близько дев'ятої, може трохи раніше. Скільки часу!» І він виступив уперед. Джек Морт, зараз він був тільки лялькою, якою керував стрілець, ненадовго підняв погляд і побачив, що стрілки дорогого кварцевого годинника показують чверть на другу. О боги, невже так багато часу минуло, вже так пізно. Але Жеді, він був такий стомлений, він нізащо не протримався без сну. так...» Стрілець повернув Джекову голову в бік. Двері стояли на місці, але картина, яка відкрилася перед його очима, була значно гіршою, ніж він міг би собі уявити. З одного боку дверей простягалося дві тіні. Одна з них належала інвалідному візку, а друга – людській істоті. Але істота була неповноцінною і спиралася на руки, бо нижня частина її ніг була відчекрижена так само вправно, як і Роландові пальці на руці і нозі. Тінь переміщувалася по землі. З блискавичною швидкістю змії, що вчиняє напад, Роланд митью, наче різким ударом хлиста, відвернув голову Джека Морта від дверей. «Вона не повинна дивитися у двері. Не повинна, поки я не буду готовий. Доти вона не побачить нічого, крім потилиці цього чоловіка». Та Детта Волкер все одно б не розгладіла лиця Джека Морта, бо той, хто дивився крізь двері, міг побачити тільки те, що відкрилося поглядові власника очей. Обличчя Морта Детта побачила б тільки у тому разі, якби він поглянув у дзеркало, хоча це в свою чергу могло б призвести до жахливих наслідків, парадоксу і повторення. Але навіть тоді відбиття у дзеркалі нічого б не сказало ані одній, ані другій дамі. Так само, як обличчя дами виявилося б незнайомим для Джейка Морта. Попри те, що вони двічі перебували близько, смертельно близько, ані Дета, ані Морт не знали одне одного в обличчя. Насправді, стрілець не хотів, аби дама побачила саму себе. Принаймні, поки що. Проблиск інтуїції помало переростав у план. Але за дверима ставало пізно. Судячи з освітлення, було близько третьої години дня, можливо, навіть десь коло четвертої. Скільки ще часу до заходу сонця і появи омару монстрів? Коли обірветься життя Едді? Три години? Дві? Він міг би повернутися і спробувати врятувати Едді, але саме цього і прагнула Детта. Вона поставила пастку. Так селяни, боячись злого вовка, виставляють йому на поталу жертовне ягня, аби він підійшов ближче на відстань пострілу. Роланд повернеться у своє хворе тіло, та ненадовго. Причина, чому він бачив тільки Деттину тінь, крилася в тому, що сама Детта залягла за дверима, стискаючи його револьвер у руці. Щойно стрільцеве тіло поворухнеться, вона всадить у нього кулю і обірве життя. Стрільця вона боялася, тому його смерть принаймні буде легкою. А от Едді помре в страшних муках. Він так і чув огидний і хотливий голос Детти Волкер. «Хочеш на мене накинутися, біломазий? Ясно же, ясно, що хочеш. На що такого страшного тобі може заподіяти стара калічна негритянка?» «Тільки один спосіб», – прошепотіли Джекові губи. Тільки один. Двері кабінету відчинилися, і усередину зазирнув якийсь лисий з лінзами на очах. «Як там просувається зі звітом Дорфмана?» – запитав Голомозий. «Мені якось недобре. По-моєму, щось на те з'їв. Мабуть, мені краще піти додому». Обличчя Голомозого набуло стурбованого виразу. «О, швидше за все це вірус. Я чув, зараз ходить один такий поганючий, просто жах». І, «Мабуть». «Ну, якщо ви встигнете закінчити зі звітом Дорфмана завтра до п'ятої...» «Так». «Бо ви ж знаєте, яким він вилупком буває». «Так». Лисий, судячи з вигляду зараз, він почувався ні в сих, ні в тих. Кивнув. «Так, ідіть додому, ви самі на себе не схожі. І «Так, я геть вибитий з колії». І Лисий поквапився зачинити за собою двері. «Він відчув мене», – подумав стрілець. Частково, але не тільки. Його бояться. Люди не знають, чому, але бояться. І правильно роблять. Тіло Джека Морта підвелося зі стільця, знайшло портфель, який Джек тримав у руках, коли стрілеців увійшов до його свідомості, і змило туди всі папери зі стола. Роланд відчув бажання пота глянути, що робиться за дверима, але притлумив його в собі. Він не озиратиметься на двері, поки не буде готовий ризикнути всім і повернутися. А поки що час не терпів, і на стрільця чекали справи. Розділ другий. Горщики з медом. Один. Детта залягла в тінисті розколені між двома похилими скелями, що нагадували двох старих, котрі так і скам'яніли, нашіптуючи одне одному на вухо якісь дивні таємниці. Вона спостерігала, як Едді блукає схилами пагорбів, всіяних камінням, то піднімаючись угору, то сходячи вниз, і кричить до хрипу. Пушок на його щоках помалу перетворювався на бороду, і здалеку хлопця вже можна було прийняти за дорослого чоловіка. А от зблизька – ні. Одного разу він підійшов до неї так близько, що вона могла просунути руку і вхопити його за щиколотку. Зблизька було видно, що він іще зовсім зелений пацан, до того ж смертельно змучений. Одетта відчула б до нього жаль. У душі Детти ж не зворушилося нічого. Там була тільки спокійна напружена готовність хижака на полюванні. Щойно вона заповзла сюди, то відчула, що під руками щось потріскує, наче старе осіннє листя під час прогулянки в лісі. Коли очі звикли до темряви, Одетта побачила, що це не листя, а крихітні кісточки маленьких тваринок. Колись тут була печера хижака, ласки чи тхора, котрий, судячи з пожовклих кісток, давно пропав. Мабуть, він виходив уночі та йшов туди, куди вів його ніс. У глиб бойраків, де кущі й дерева росли густіше, нюхом відчуваючи свою жертву. Вбивав її, пожирав, а рештки приносив у зубах сюди, аби було чим на завтра підживитися. І залягав у своєму барлозі, чекаючи на ніч, що знову принесе з собою час полювання. Тепер у печері зачаївся більший хижак. Спочатку Детта замишляла зробити, по суті, те саме, що й попередній мешканець. Дочекається, поки Едді засне, а в тому, що він засне, сумнівів майже не було. А потім уб'є його і затягне труп сюди. А заволодівши револьверами, вона зможе відповсти назад, до дверей і почекати повернення справжнього мерзотника. Спершу вона замислила вбити справжнього мерзотника, щойно розправиться з Едді. Але на цьому далеко не заїдеш, правда ж? Якщо у справжнього мерзотника забрати тіло, йому нікуди буде повертатися, то Детта не зможе вшитися звідси назад до свого світу. Чи вдасться змусити справжнього мерзотника переправити її назад? Може ні, а може бути, що й так. Якщо він знатиме, що Едді досі живий, то може й пощастить. А в зв'язку з цим у Детте зродилася нова ідея. 2. Детта була надзвичайно хитрою, а ще, хоча почувши таке від стороннього, вона б розсміялася просто йому в обличчя. Детта була надзвичайно невпевненою в собі. Невпевненість змушувала її приписувати хитрість кожному, з ким вона зустрічалася на своєму шляху і за ким визнавала рівень інтелекту, наближений до її власного. Саме такою людиною вона вважала «стрільця». Зачувши постріл, вона визирнула зі своєї криївки і побачила димок, що піднімався від дула стрільцевого револьвера. Тепер єдиного, що в нього залишився. Роланд перезарядив зброю, кинув її хлопцеві та одразу після цього зайшов у двері. Детта знала, що це мусить означати для Едді. Врешті-решт не всі патрони підмокли і револьвер захистить його. Але вона була також у курсі щодо того, що це мусило означати для неї. Звісно, річ справжньому мерзотникові було відомо, що вона стежить за ними. Навіть якби вона проспала початок їхньої зедді балаканини, то все одно постріл її розбудив. «Тримайся від нього подалі. Він всадить у тебе кулю. Але чорти часом діють тонко». Якщо та міні-вистава була розіграна для її очей, то хіба не може статися так, що у справжнього мерзотника з'явився інший задум? Щось таке, чого не повинні знати ані вона, ані Едді. Мерзотник міг не просто думати, і якщо вона побачить, як стріляє цей револьвер, то раптом подумає, що той, який вона забрала в Едді, теж вистрілить. А що, як він додумався, що Едді може заснути? Хіба йому не стане клепки здогадатися, що їй тільки цього і треба? Що вона тільки й чекає слушної миті, коли можна буде забрати револьвер і відповсти у захисток пагорбів? Так, той мерзотник міг усе передбачити. Як для Біломазого, то він був розумний. Досить тянущий, аби зрозуміти, що дета збирається взяти гору над цим малим білошкірим тюхтієм. Отож, могло бути так, що справжній мерзотник навмисно зарядив цей револьвер негодящими набоями. Одного разу він уже її надурив, то хіба це не може статися вдруге? Цього разу Детта діяла обережніше. Перевірила гнізда барабана на предмет порожніх гільз. На вигляд патрони були справжні, та це не означало, що так і є. Він би не дозволив собі так ризикувати. Раптом один із них виявиться достатньо сухим і спрацює. Мабуть, він щось із ними там намудрував, адже з револьверами справжній мерзотник був на ти. А на що йому виникає питання «це потрібно?» Ну а як же, аби надурити її і змусити себе виказати? От на що». А тоді вже Едді зможе прицілитися в неї з револьвера зі справжніми набоями, яким би він не був утомленим, вдруге своєї помилки він не повторить. І саме тому, що він утомлений, Едді докладе усіх зусиль, аби не пропуститися тієї самої помилки. «Непогано придумав, Біломазий!» Подумала дета, сидячи в своїй затіненій печері, в цій тісній, але досить затишній криївці, де підлога була вкрита килимом трухлявих і напівзогнилих кісток маленьких тварин. Але на цю чортомрячину я не поведуся. Врешті-решт вона не мусить стріляти в Едді. Все, що їй потрібно зараз, чекати. Три Єдине, чого вона боялася, що стрілець повернеться раніше, ніж засне Едді. Проте його досі не було. Обм'якле тіло біля підніжжя дверей не ворушилося. Можливо, шукаючи собі ліки, він ось щось вляпався. о щось не пов'язане з ліками. Такі, як він, натрапляють на неприємності так само швидко, як сучка під час тічки нахтивого кобиля. Протягом двох годин Едді шукав жінку, яку називав Одеттою. «Ох, як же вона ненавиділа звучання цього імені!» Никаючи низькими схилами пагорбів вгору вниз і кричав доти, доки не зірвав собі голос. Врешті-рештедді зробив те, на що вона очікувала. Спустився вниз до маленького клину, що лишився від узбережжя, і сів біля коляски з нещасним виглядом роздивляючись навколо. Торкнувся колеса візка. Лагідно, наче погладив, а потім рука знесилено впала, і Едді видобув із себе глибоке зітхання. Від цього видива у горлі ти занило від тупого болю. Ніби блискавка під час літньої грози, біль пронизав її голову від скроні до скроні, і наче якийсь голос покликав її. Покликав, чи вимогливо щось зажадав. «Е, ні, нічого тобі не обломиться!» Подумала, дета гадки, не маючи про кого йдеться і з ким вона розмовляє. Цього разу не вдасться, не зараз, не зараз, а може, і взагалі ніколи. Блискавиця болю знову розітнула голову, і дета стисла руки в кулаки. Обличчя теж стислося до розмірів кулака, скривилося в гримасі зосередження. Дивовижний вираз, здатний прикувати до себе погляди, суміш потворності і майже блаженної рішучості. Біль не повернувся. І голос, який час від часу промовляв крізь той біль, теж стих. Детта чекала. Ось Едді підпер голову кулаками. Але невдовзі вона все одно почала хилитися на груди. Кулаки ковзнули вгору. Детта чекала. Її чорні очі палали вогнем. Голова Еді смикнулася. Він на силу звівся на ноги, побрів до води і поплескав собі в обличчя. «Хороший білий хлопчик, правильно робиш. Як же ж прикро, що тут нема таблеток проти сну. а то ти б їх наковтався, правда?» Едді сів, тепер уже у візок, але потім, очевидь, збагнув, що сидіти в ньому занадто зручно, довго придовго дивився у відчинені двері. Що ти там бачиш, білюнчику? Як хочеться знати, за таке де ті двадцятки не шкода. А потім знову гепнувся дупою на пісок і ще раз підпер голову руками. Скоро голова знову почала хилитися донизу. І цього разу не піднялася. Гедді опустив підборіддя на груди, і навіть крізь звуки прибою до неї долинули звуки. Він хропів. Вже скоро він завалився на бік і згорнувся калачиком. Детта відчула підступний удар жалю до білого хлопця, що лежав там унизу, і це було дивно, огидно і водночас страшно. У нього був вигляд малого шмаркача, що в новорічний вечір силкувався не спати до півночі та не спромігся. А тоді вона згадала, як вони зі справжнім мерзотником намагалися її отруїти їжею та дрожнилим м'ясом, в останню мить вириваючи його в неї з-під носа. І робили це доти, доки не перепудилися, що вона може вмерти. «Якщо вони злякалися, що ти помреш, то навіщо їм взагалі було тебе труїти?» Це питання злякало її так само, як миттєвий укол жалю. Детта не звикла піддавати свої дії сумнівам, а на додачу до всього голос, що вимовляв це питання, здавалося, належав зовсім не їй. «Вони не збиралися вбивати мене отруєним хавчиком. Просто хотіла аби мене нудила. А поки б я ригала і стогнала, вони б сиділи там і роготали. Ось так». Почекавши 20 хвилин, вона повзком рушила до берега, підтягуючись сильними руками, звиваючись гадюкою, не зводячи погляду зедді. Вона би ще почекала годину, чи хоча б півгодини. Варто було б дати малому Сциконові заснути глибше. Та чекання було розкішою, якої дедта просто не могла собі дозволити. Будь-якої миті міг повернутися справжній мерзотник». Підповзаючи ближче до місця, де лежав Едді, він і досі хрупів, як бензопила, що тут заглухне. Вона підібрала уламок скелі, досить гладенький з одного боку і достатньо зазубрений з іншого. Відчуваючи долоною гладенький бік каменя, та по-зміїному поповзла до Едді. Очі несамовито світилися жагою вбивства. Чотири Деттін план був брутально простим. Завдавати едді нищівних ударів за зубреним боком каменя, доки він не буде мертвий, як той камінь. Потім забрати револьвер і чекати на повернення Роланда. Коли він сяде на землю, вона запропонує йому вибір. Забрати її назад у той світ, звідки він її витяг, чи відмовитися і померти. «Тобі все одно зі мною хана, дорогенький», – скаже вона. «А твій любимчик мертвий, і все, про що ти тут теревені правов накрилося мідним тазом?» А якщо револьвер, якого справжній мерзотник дав, Едді не вистрілить, таке могло бути. Їй ще ніколи не зустрічався чоловік, до якого вона би почувала стільки ненависті і страху, як до Роланда, і в його підступності вона теж не сумнівалася. Детта приб'є його так само, як Едді». Урехає каменем, чи голими руками придушить. Стрілець був хворий, і двох пальців на руці йому бракувало. Вона з ним упорається. Але коли Детта вже наблизилася до Едді, її навідала тривожна думка. То було ще одне питання, і здавалося, що його ставить чийсь чужий голос. «А раптом він дізнається, дізнається, що ти зробила тієї ж миті, коли ти вб'єш Едді». Ніфіга він не дізнається, не до того йому буде, він же там зайнятий пошуком своїх ліків, і перепихало, вам, наскільки мені відомо. Чужий голос не відповів, однак зерно сумніву зумів зронити. Дедта чула, про що вони говорили, думаючи, буцім то вона спить. Справжньому мерзотникові щось було треба, що саме Дедта не знала. йшлося про якусь вежу, от і все, що вона зрозуміла. Може, справжній мерзотник думав, що в цій вежі повно золота, діамантів чи якихось інших скарбів. Сказав, що вона, Едді та ще якийсь потрібні йому, аби до неї дістатися. Детта здогадалася, що мабуть так і є. Інакше навіщо б тут бути цим дверям? Якщо це все чари, і вона вб'є Едді, то Роланд може дізнатися. Якщо вона обірве йому шлях до вежі, то, може, знищить єдине, заради чого живе той біломазий мудак. А знаючи, що в нього більше нема мети всього життя, мудак буде здатний на все, бо йому буде на все насрати. Від думки про те, що може статися, коли справжній мерзотник повернеться в такому стані, дед та здригнулася. Але якщо не вбивати Едді... Те що їй тоді робити? Вона могла б забрати револьвер, поки Й ді спить, але повернеться справжні мерзотники і як вона впорається з ними обома, дета просто не знала. Їй на очі трапився візок, дета вже почала було відводити погляд, але швидко передумала. У шкіряній спинці коляски була глибока кишеня. З неї визирав кінець мотузки, якою мудаки прив'язували її до візка. Глянувши на неї, вона зрозуміла, як треба все зробити Детта змінила напрямок і поповзла до непорушного тіла стрільця Вона хотіла дістати все необхідне з рюкзака, який він величав кошелем Потім якомога швидше дістати мотузку Але від побаченого в дверному проході на мить закам'яніла Як і Едді, Детта вважала, що це все схоже на кіно От тільки нагадувало воно якусь кримінальну телепередачу Дія відбувалася в аптеці. Перед Деттиними очима стояв аптекар, наляканий до смерті. І Детта дуже добре його розуміла. Просто йому в обличчя дивилося дуло револьвера. Аптекар щось белькотів, але його голос здавався далеким і спотвореним, наче долинав крізь відбивач звуку. Детта не могла сказати, що то було. Хто тримає револьвера, їй також не було видно. Та й особливої потреби в цьому не було, правда ж? Вона і так знала, хто грабіжник. Справжній мерзотник. Ось хто. «Він там може бути сам на себе не схожий. Та він може навіть на куций мішок лайна скидатися. Може навіть бути чорним братом. Але всередині точно він. А швидко він роздобув другу пушку. Закладуся, на що завгодно він їх скрізь миттю знаходить. Давай, де то Волкер». Вона відкрила Роландів кошель і звідти долинув слабкий ностальгічний аромат тютюну, що колись там зберігався, але вже давно закінчився. Певним чином цей кошель нагадував дамську сумочку, на перший погляд напхануч розначим, але придивившись ближче, можна було зрозуміти, що це похідний набір чоловіка, готового практично до будь-якої несподіванки. Детта чомусь подумала, що справжній мерзотник уже давно перебуває на шляху до тієї своєї вежі. Якщо так, то лишалося тільки чудуватися, скільки в цьому кошелі ще мотлоху, до того ж старезного. Порошіся, Детта Волкер! Детта дістала потрібне і беззвучно по-зміїному поповзла назад до візка. Добувшись до коляски, вона сперлася на одну руку і витягла мотузку з кишені, наче рибалка, що з мотою волосінь. Щомиті вона кидала погляд на Едді, аби впевнитися, що він спить. Він так і не поворухнувся, поки Детта не накинула йому на шию петлю та не затягнула її туго. 5. Щось потягло його назад, і спершу Едді подумав, що він досі спить і бачить нічне жахіття про те, як його ховають живцем чи душать. А потім відчув біль від петлі, що врізалася йому в горло і тепло слини, яка потекла під боріддям, коли йому забракло повітря. Того був не сон. Він учепився пальцями за мотузку і спробував зіп'ястися на ноги. Але Детта своїми сильними руками смикнула його ще дужче. З глухим звуком Медді впав на спину. Обличчя почало наливатися багрянцем. А ну припини мені!» Засичала Детта десь позаду нього. «Якщо ти вгаснеш, я тебе не вбиватиму, а не заспокоїшся, придушу!» Едді опустив руки і спробував лежати непорушно. Петлясковським вузлом, як дета накинула йому на шию, трохи ослабла, даючи змогу втягувати тоненький пекучий струмок повітря. Сказати можна було тільки одне – так краще, ніж взагалі не дихати. Коли панічне биття серця трохи втішилося, Едді спробував роззирнутися навколо себе. Петля миттєво затяглася тугіше. «Не раджу! Просто сиди і втикаю видно океан, біломазий! Це все, що ти зможеш собі дозволити!» Едді знову подивився на океан, і вузол петлі ослабився рівно настільки, аби він знову зміг потроху втягувати з себе ті жалюгідні пекучі ковтки повітря. Ліва рука нишком потяглася до пояса штанів, але Детта помітила цей рух, і хоча йому було невидно, глумливо вишкірилася. Там нічого не було, вона забрала револьвер. Вона підповзла до тебе, поки ти спав, Едді. А вже ж то був голос стрільця. Тепер уже нема сенсу казати, що я попереджав, але я тебе попереджав. «Ось що робить кохання. Накидає тобі петлю на шию, а за спиною опиняється божевільна з двома револьверами». «Але якби вона справді хотіла мене вбити, то вже давно б це зробила, поки я спав». «А як ти думаєш, Едді, що вона збирається зробити зараз? Вручити тобі потівку, ж ти був все включено на двох до Дісней Воролда?» «Послухай», – сказав Едді, одето. Щойно це ім'я злетіло з його вуст, петля знову туго затяглася. А «Ну не смій мене так називати! Ще раз мене так назвеш і все, тобі кранти! Більше нікого взагалі ніяк не будеш називати! Мене звати Детта Волкер, і якщо ти хочеш і далі втягувати в себе повітря, ти гівно вибілене, краще затягнце собі!» Едді хрипів, задихався і розчепіреними пальцями хапався за петлю. Перед очима, наче квіти зла, почало великими чорними плямами розпускатися, ніщо. Нарешті удавка навколо шиї Едді знову трохи ослабла. «Допхав біломазий?» «Так», – спробував відповісти він, та вдалося лише прохрипіти. «Тоді скажи ще раз, назви моє ім'я!» «Де-та?» «Повністю!» В голосі бриніли небезпечні нотки істерії, і Едді порадів, що зараз не бачить її обличчя. Де та волкер? Добре, вузол трохи ослаб. А зараз слухай сюди, біломазий, і слухай уважно, якщо хочеш дожити до заходу сонця. Не треба з себе хитрожопого корчити, бо я бачила, як ти тягнувся по той револьвер, який я у тебе забрала, поки ти спав. Не треба намахувати дето, бо вона все бачить. Бачить усе, що ти хочеш зробити наперед. Будь спок. Ніяких витівок. Думаєш, у мене немає ніхто, все можна? Відколи я їх втратила, я навчилася обходитись без них. Тепер у мене є обидва револьвери того козла білого. А це щось то і значить. Ти так не думаєш? Ага... Прохрипів Едді. Я не корчитиму з себе хитрожопого. Дивись мені, будь хорошим хлопчиком. Детта гигикнула. Поки ти рухтив, я була вся в ділах. Все думала, як це обставити. Ось що ти мусиш зробити, білюнчику. Зводь на руки за спину, поки не намацаєш петлю. Таку саму, як я оце тобі на шию накинула. Петель буде три. Поки ти спав лідаща, я працювала, не покладаючи рук. Вона знову гідко <світку> риготнула. Намацайш петлю, складай руки за п'ястям до зап'ястя і сунь туди. Тоді відчуєш, що мої руки затягують ковський вузел. І коли відчуєш, то подумаєш. А це шанс намахати цю чорнопику сочку. Просто зараз, поки вона ще не затягнула свою мотоску як слід. Але... Тут Деттен карикатурний голос гритянки з півдня став притлумленим. «Ліпше гарненько подумай, а потім уже зроби!» Едді послухався поради. Зараз дедта ще сильніше скидалася на відьму. Брудна істота зі сплутаним волоссям здатна вселити страх у серця, значно хоробріші за його власне. Сукня, в яку вона була вдягнена у Мейсі, коли стрілець її викрав, зараз звисала клаптями і була брудна. Скориставшись ножем зі стрільцевого кошеля, тим, як і Медді та Роланд відрізали пластер, вона розітнула сукню ще в двох місцях, зробивши над випоклостями стегон щось на кшталт кобур. Тепер із них стирчали потерті рукоятки стрільцевих револьверів. Голос її звучав приглушено, бо в зубах був затиснутий кінець мотузки. З одного кутика рота, викривленого в знущальній усмішці, виглядав щойно відрізаний кінець мотузки. Решта її, що вела до петлі на шиї Едді, стирчала в другому куті рота. Було в цій картині щось настільки хижацьке і варварське, мотузка затиснута в усмішці, що Едді закам'янів від жаху, не в змозі відвести від неї погляд. Але деттина усмішка від цього стала тільки ширшою. «Спробуй не тільки пискнути, поки я буду зв'язувати тобі руки!» Прошамкотіла вона своїм приглушеним голосом. Я здушу тобі горлянку зубами, бидло те біле, і вже не відпущу, пойняв. Сказати щось Сядді не наважився, не довіряв своєму голосові, тільки кивнув у відповідь. Добре, може, ще поживеш трохи. Якщо я помру, проквакав Едді, то ти де то більше ніколи не матимеш нагоди тирити з магазину Мейсі. Бо він дізнається, і буде все. Приїхали. «Столипелько», – сказала Детта, майже промуркотіла. «Просто замовкни. Хай думають ті, хто вміє. Все, що від тебе вимагається намацати петлю». Шість. «Поки ти спав, я працювала, не покладаючи рук». Сказала вона, і Едді з роздратуванням та тривогою, що все наростало, виявив, що все так і було. Мотузка перетворилася на ланцюги з трьохковських вузлів. Першу петлю Детта накинула Едді на шию, поки він спав. Друга надійно закріплювала його руки за спиною. Потім Детта грубо штовхнула Едді, аби він перекинувся на бік і наказала підібгати ноги так, щоб п'ятки торкнулися сідниць. Зрозумівши, до чого все це призведе, він почав упиратися. Тоді вона витягла з прорізу в сукні один із Роландових револьверів, звела курок і притисла дуло до скроні Едді. «Та що це ти зробиш? Чи мені зробити, біле падло?» – спитала вона тим самим моркотливим голосочком. «Тільки якщо вже я зроблю, то ти склейш ласти». «Я просто посиплю пісочком мізки, які вилетять у тебе з іншого боку голови, а дірку прикрию твоїм волосячком. Коли він повернеться, то подумаєш, що ти спиш!» Вона знову гигикнула. Едді слухняно підняв ступні, йде та швидко накинула на щиколотки третю петлюсковським вузлом. «Ось так, тепер ти у мене зв'язаний, охайненько, начителя народею!» «Опис не гірше будь-якого іншого», – подумав Едді. І якщо він спробує опустити ноги в цьому положенні, яке ставало все менш зручним, то вузол на щиколотках затягнеться ще сильніше. Мотузка між щиколотками і зап'ястками теж натягнеться, а разом з нею вузол і мотузка між зап'ястками і петлею на шиї. І якимось незбагненним чином Детта вже тягнула його внизу узбережжям. «Ей, що...» Едді спробував упиратися і відчув, як усі вузли затягуються. Дихати стало майже нічим. Він розслабив усі м'язи, як тільки зміг. «І тримай ноги вище, придурку, бо якщо ти їх опустиш, то задушишся». І дозволив їй волочити себе шорстким ґрунтом. Гострий камінь зрізав йому шкіри зі щоки і потекла кров. дета важко дихала. Шум морських хвилі, бамкання прибою, що безупинно проточував собі в скелі тунель, тепер були гучніші. «Втопити мене? Господи боже, це у неї на думці?» Ні, а вже ж ні. Він здогадався, що вона збирається зробити ще навіть до того, як його обличчя зарилося в покручені водорості, що позначали лінію припливу. Мертва гидота, від якої смерділо морською сіллю, на дотик було, як пальці потонулих моряків. Едді згадав розповідь Генрі. «Бувало, підстрелять одного з наших, американця, тобто, бо вони добре знали, що заради чурки ніхто в кущі не полізе, хіба що якийсь салага, що тільки прибув зі Штатів. Так от, підстрелять, лише дірку в пузі. Він кричить, а вони знімають собі по одному хлопців, які намагаються його врятувати». «І роблять це, поки чувак не помре. Знаєш, як вони називали таких бідолах, Едді?» Едді заперечно хитав головою, похолопши від картини, яку собі уявив. «Їх називали горщиками з медом», – сказав тоді Генрі. «Солодке, приманка для мух або навіть для ведмедя». Саме це робила зараз Детта. Використовувала його як горщики з медом. Вона залишила його на відстані семи футів нижче лінії припливу, покинула, не сказавши ні слова, лишила обличчям до океану. Зазирнувши в двері, стрілець мусив побачити зовсім не приплив, який загрожує життю Едді, бо до припливу було ще добрих шість годин. А задовго до цього... Трохи підкотивши очі, Едді побачив, що сонце вже простилає на поверхні океану довгу золотисту доріжку, котра зараз година, четверта... Десь так. Сонце почне сідати близько сьомої. Задовго, до того, як варто буде починати хвилюватися щодо припливу, спуститься темрява. А разом із нею з моря повилазять у мару монстри. Вони допитливо прокладатимуть собі шлях до того місця, де лежить безпорадний Едді. Підповзуть ближче і розірвуть його на шматки. Сім Час тягнувся для Едді Діна нескінченно довго. Саме уявлення про час стало нагадувати чийсь жарт навіть його жах перед настанням ночі тепер потьмянів, бо ноги затекли, неприємні відчуття помалу перетворилися на білі й, врешті-решт, переросли в нестерпну муку. Едді розслабляв м'язи, всі вузли затягувалися, і коли він уже майже задихався, йому якимсь чином вдавалося знову підібгати ноги, ослабити тиски, повітря починало потрохи проходити в легені. Впевненості в тому, що він доживе до темряви, в Едді не було. Може настати така мить, коли він просто фізично не зможе знову підібгати ноги. Привіт, друзі. Сьогодні 503-й день після повномасштабного вторгнення. Дякую Збройним Силам. Ми вже наближаємося до кінця другої книги. Для більшості з вас до фіналу лише два кліки. Лайк like та кнопочка «Наступний кліп». Бо ви в майбутньому, і я вас, мабуть, вкрай вже задобав цими післямовами. Та для тих, хто зі мною всередині липня 23-го, мабуть, доведеться почекати трохи більше тижня. Але воно того варте. А на сьогодні у мене все. Будьте сильними. Почуємось. Все буде Україна, сонечко.